Машина дійсно зупинилась біля під'їзду. Віктор проектував свій номер. Амалія зробила виклик і враз почула мелодію його мобільного. То котрій можна буде вас набрати, не знаю. Але ж ви, мабуть, маєте якісь справи? Я справи, так, якісь маю. Давайте я наберу о десятій, а там буде видно. Так, буде видно. луною відповіла жінка і подумала, що Віктор, певне, не так давно втратив зір, коли оперує такими словами. А на прощання він на мить затримав її руку в своїх долонях, а потім нахилився і поцілував її. Від незграбного руху заболів забитий при падінні лікуть. А Марія мовчки вийшла з машини, не чекаючи і не знаючи, що казати і що про все це думати. Підвела погляд угору на свій балкон, побачила там на перилах сильву, помахала їй рукою і рушила від будинку до невеличкого павільйону крамнички з продуктами, де сподівалася купити тварини якоїсь їжі. «І собі цигарок. Хоч вона й не так часто курить, але хай будуть». Екскурсія руку поцілував. Навіщо мені це? «Нова передісторія нового болю?» Екскурсія до церкви у супроводі сліпого, схвильовано думала вона, крокуючи тротуаром. «Ліпше вже не до церкви, а в захват, який поруч». Розділ сороковий. Віктор зателефонував женці, набився на розмову і сам під'їхав до неї на роботу але зазвичай радісна дівчина сиділа за столиком адміністратора розгублена і не в гуморі. Показала йому жестом, щоб почекав на вулиці, взяла шукляди цигарки і вийшла на ганок. «А ти до ще й куриш?» – здивовано жартівливо спитав Віктор, і навіть підняв на лоба свої темні окуляри, щоб краще роздивитися. Рідко, але буває, клацено за пальничкою, проблема намалювалась. «А що сталося?» – «Та таке». Відмахнули, ще не знаючи, як тепер і розмовляти з Віктором – як раніше, по-простому, чи як із відомою особою. Чемно й шанобливо. Хтось зіпсував настрій, по-батьківськи погладив її по плечу чоловік. Типу того, трошки. Просто лишилася без роботи, можна сказати. Ого, а що ж ти накоїла? Нічого. Криза. Господиня заїхала, навіть вибачилась. Сама, мовляв, засмучена, що так виходить. Але перукарня маленька, догідна надто великий, а тримати двох адміністраторів – то жир. Вирішила взагалі без них обійтись. Накине дівчатам-перукаркам якісь копійки, щоб самі записували та на дзвінки відповідали. Але ж це далеко не все, що я роблю за три дні зміни. Буває, викрутишся вся за день. Та що вже? Ну, хай спробують. Ой, та вино вам треба, махнула дівчина рукою. Просто дуже несподівано. Я тільки-но переїхала від матері, вийняла кімнату. Штука гривень на місяць оренда, а тут на тобі. Так, сумно, що дійсно така несподіванка. Розумію. Правда, це не єдиний мій дохід був, але таки свої сім відсотків, як водиться, з виручки мала. У три свої вихідні мотались по людях, хто манікюр, то стрижка фарбування, але найбільше люблю весімні зачіски робити. О, і таке вмієш, то ти супермайстер, а може воно й не краще. чого тобі тут сидіти на телефоні? А у вас є інші пропозиції? Виключно підчепила гостя Женька, але знову згадала, яким той виявився непростим, і поміняла тему. А я про вас... І на ті не читалась. Публічна особа. Пардон, уже що так із вами по-простому. Не навчена етикету поводження з письменниками. Женю, от ти кумедна дитина. Обійняв її за плечі Віктор. А письменники, на твою думку, з інших планет сюди попадали? Чи в них при народженні на лобі початка була? Письменник, а? Ну, не знаю, я якось не задумувалась. Хто вас знає? Ми люди прості». «Та ми теж не надто блакитної крові. Також і сталося. Сорі», – засміяється чоловік. «Ти краще розкажи хоч у двох словах, що там Амалія вчора. Я щойно з нею попрощався. До речі, зачіска бомба!» «Сподіваюся, ви їй цього не сказали?» Пирснула сміхом женька і опустила Вікторові темні окуляри з лоба на очі. «Ой, правда, мало не проколовся. Щось мені чим далі, тим важче продовжувати цю дурну гру. Але не знаю, як із неї вийти, щоб Амалію не образити». Не хочеться давати їй зайвий привід нервувати. Так і так, там нерви нікудишні. Ви в курсі, що я маю від неї розписку, що обіцяю протягом тижня не вкорочувати собі віку. Ого, ну ти даєш. Ні, не в курсі, звідки б я. Це ж додуматись до такого розписку. Серйозно? Віктор ошелешено розвів руками. А що було робити? Коротше, те, що ми з нею вчора пережили, словами не передати. Та ніякому чоловікові не зрозуміти. Так вам скажу. Але вчасно я до неї дерлась. То факт. Господи, усе настільки було погано? Не те слово. Тож якби той пан мені не розповів про пограбування, якби я не зустрів тебе, якби ти не. Мишка б не бігла, хвостиком би не махнула, яєчко б не впало, приторохіла Женька, потім глибоко зітхнула і викинула недопалок у смітничок. Женю, тільки ти не смійся. Як думаєш, я маю шанс, чи там взагалі торба, типу алергія на чоловіків? Дівчина уважно подивилась на публічну особу, але побачила знову нормального самотнього чоловіка. А згадала, як лише кілька днів тому, у неділю, ввечері, сиділи вони втрьох за столиком, сміялись, говорили про різне, і було їй біля тих двох так затишно й щемко.